tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. A fost odată ca niciodată. A fost un împărat mare și o împărăteasă tot atât de mare. Amândoi erau tineri și frumoși. Și voința, aibă copii, au făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru asta, dar nimic. Au umblat la vraci și la filozofi, care să le caute în stele și să le ghicească, dacă ori să aibă vreodată copii, dar în zadar. Ei, În sfârșit, auzind împăratul că este într-un sat mai departe un uncheaș de baci, a trimis să-l cheme, dar uncheașul a răspuns atunci că cine are trebuință de el să vire la dânsul. Ce să facă? S-a sculat dita mai împăratul și cu dita mai împărăteasă, au luat cu dânsii și câțiva boieri mari, ostași și slujitori și-au înăvărit cu toții în curte la un cheaș. dacă i-a văzut așa hotărâți, ce se fac? Bine ați venit sănătoși, le-a zis, dar ce umbli să afli, părate. că dorința ta, cea mai mare, nu o să se aducă decât întristare. eu am venit să-mi dai câteva leacuri care să ne facă să avem și noi copii. Am să dau, zise un cheașu, dar numai un copil o să faceți. El o să fie frumos, frumos ca făt, frumos și drăgăstos, tot ca el, dar parte de el nu o să aveți. Luând împăratul și împărătease aleacurile, s-au întors vese la palat, și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinat. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au bucurat la această veste. Când a fost să vină ceasul nașterii, încă dinainte de a ieși pe lume, copilul s-a pus pe un plâns de răsunat toată curtea. N-a putut niciun vraci să-l împace. Atunci păratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa, N-a fost schip să-l facă, să tacă și să vie pe lume. Taci, dragul tatei, zicea împăratul, că ți i dea împărăția cu tare sau cu tare, sau taci, fiule, că ți i da de soție orice fată de împărat și alte munte de alte astea. În sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace, îi mai zise atunci, taci, fiul meu, că ți i dea tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Atunci copilul tăcu în sfârșit și se născu liniștit. În toată împărăția se ținu pe trecere și veselie mare o săptămână întreagă. De ce creștea copilul, de aceea se făcea tot mai isteț și mai îndrăzneț. Îl detele pe la școli și filozofi, și toate învățăturile cu care alți copii se chinuiau într-un an, el le prindea ca din zbor într-o singură zi. Murea și învia împăratul de bucurie și mândrie și toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept când se va face prințul mare și va lua locul tatălui său. De la o vreme însă nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri. Baxeamă că nici prea multă carte nu-i bună. Când a împlinit băiatul 15 ani și erau toți la masă mare, se scură făt frumos și zise, Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere. Auzind aceasta, împăratul se întristă și îi răspunse, Bine, fiulele! Dar de unde crezi tu că pot eu să zdau dau așa ceva nemai auzit? Dacă ți-am făgăduit, atunci, tinerețe, fără bătrânețe și viață fără de moarte, a fost numai ca să te împac și să te fac să vii odată pe lume. Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, atunci sunt nevoit să cutreier lumea până când voi găsi făgăduința pentru care m-am născut. Se Împăratul, împărăteasa și toți curtenii în genunchi să nu părăsească împărăția, dar nu fu chip să l întoarcă din gând. Atunci începu făt frumos să se pregătească de drum. Se duce mai întâi la grajdurile împărătești, unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca să-și aleagă un armăsar. Apuca pe câte unul de coadă, îl rotea și îl trântea la pământ. Așa făcut până căzură toți caii. Când era să se lase pe gubaș, apărut dintr-un colț un cal, răpciu-gos și bubos slab de numărai coastele. Numai ce puse mâna pe el, că întoarse capul și spuse Mulțumesc lui Dumnezeu că am apucat să mai pui odată mâna. Și pe mine un voinic adevărat și, înțepenindu-și picioarele, se scutură odată, de căzură toate bubele și toate răpciuga și rămase drept și curat ca un mânz puternic și naripat ca un roib. Ca să-ți împlinești dorința, trebuie să cer de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele pe care le-a purtat pe el când era flăcău zise calul, iar pe mine să mă îngrijești cu mâna ta șase săptămâni și orzul să mi dai fiert, dar lapte. Așa făcură. În dimineața plecării, toată curtea și toată împărăția era plină de jale. Făt frumos, de pinte în calului și ieși pe poartă ca vântul, lăsându-i pe toți, cu lacrimile pe obraz. Merse el și merse trei zile și trei nopți, tot către răsărit și ajunse într-o câmpie întinsă unde erau o mulțime de oase omenești. Calul îi zise, Să știți, stăpâine, că aici suntem pe moșia unei gheonoaie, care e atâderea încât nimeni nu-i calcă ținutul fără să nu fie omorât. A fost și ea cândva o femeie, ca toate femeile, dar blestemul părinților, pe care nu-i asculta niciodată și tot ei necăja, a făcut-o să fie gheonoaie. Acum e dusă cu copiii ei, iar mâine... Mâine, când vom intra în pădurea din față, o să vină să te prăpădească și pe tine. Tu să nu te sperii și să fii gata să o săgetez. În noaptea aceea dormirea curând și a doua zi, în zori, intrară în pădure. Fă-ți frumos, înșeuă și înfrână calul și strânse kinga mai mult ca de obicei. Merse ei o vreme când auzirea-o, Trosnitură groasnică. Atunci calul îi zise: Acum stăpâne, ține-te bine, că se apropie gonoia. Și când venea ea, nene, dobora copacii pe unde mergea, calul se urcă iute ca vântul în zbor deasupra ei și, făt frumos, îi ochii un picior cu săgeata. Când era gata, gata să-l nimerească și cu a doua săgeată, ghioana strigă, taie frumos! că nu-ți mai fac nimic. O, să străiască calul cel năzdrăvan, că de nu era el, te mâncam fript și pe tine. O, doar nebuni s-au încumetat până acum să-mi calce hotarele și le-ai văzut oasele în câmpia aceea. Se duse apoi acasă la Gheonoaie, unde ea o spătă pe făt frumos și l ca pe un călător de seamă. Fât frumos văzu că Gheonoaia gemea de durere. Atunci scoase din tolbă piciorul rupt, îl puse la loc și acesta se lipi pe dată și se vindecă. De bucurie, Gheonoaia ținu masă mare trei zile de-a rânduri și rugă pe făt frumos să-și aleagă de soție pe una din cele trei fete ale sale, frumoase ca niște zână. Dar făt frumos nu voia și spuse curat ce-a plecat el să caute. E cu calul pe care l ai și cu vitejea ta s-ar putea să izbutești și plecară mai departe." Mersere, ce mersere!" până detele de o câmpie cu iarbă grasă, cu iarbă frumoasă și plină de flori, pe o parte, dar pârjolită și uscată, pe partea ailaltă. Ce să fie asta? se întrebă făt frumos. Aici suntem la hotarul moșii unei scorpii, soră cu gheonoaia, răspunse calul. De rele ce sunt... Nici împreună nu pot să trăiască, blestemul părinților le-a ajuns pe amândouă și au ajuns două ligioane, precum ai văzut. Vrăjmășia lor e groasnică, se luptă una cu alta pentru pământ. Când se întărâtă scorpia varsă și smoală, încinsă, depârjolește totul, se vede treaba că au avut de curând vreo răfuială. Scorpia asta e mai rea decât sorul și are trei capete. Eu zic să ne odihnim puțin, stăpâne, mai zise calul, că mâine o să dăm piept cu ea. A doua zi porniră de cuzori și merseră ei o vreme când deodată auziră un urlet și o cu ca la cutremur. Fii gata, stăpâne, că iacă se apropie scorpia, zise calul. Ligioana venea cu o farcă în cer și cealaltă farcă era în pământ, vorbind flăcări pe nas și pe cură. Calul zbură odată ca vântul deasupra ei, iar făt frumos slobozi o săgeată de izbură scorpiei un cap. Scorpia a început atunci să strige și să-l încredințeze că o să facă pace. Stătușii acolo, trei zile după care, făt frumos de tu scorpiei, capul înapoi și plecă mai departe. Mersere aici, meseră și ajunseră într-un câmp de flori unde era numai primăvară. fiecare floare avea un miros dulce de te îmbăta. Acolo făcură și ei popas. În fața noastră, stăpâne, urmează palatul unde locuiește tinerețe, fără bătrânețe și viață fără de moarte. Paratului înconjurat înconșurate o pădure deasă și înaltă, unde viețuiesc toate fiarele sălbatice din lume. Ziua și noaptea stau de pază și nu echip să ne luptăm cu dânsele. O să ne silim să zburăm pe deasupra, mai spuse calul. Se odihniră, cam trei zile, și prinse la putere, a treia zi în zor, carul îi spuse, stăpâne, acum e timpul când se dă de mâncare fiarelor pădurii și sunt adunate toate în curtea palatului. Acum e timpul să trecem, strânge kinga și ține-te bine. Se urcară la înălțime și văzură palatul strălucind de la soare, te puteai uita, dar la dânsul ba cură pe deasupra pădurii și când să se lase la scara palatului, atinseră cu copita vârful unui copac. Toată pădurea se puse în mișcare, urlau și răgeau dobitoacele, de deci se făcea părul măciucă. Atinseră pământul și stăpâna palatului, care tocmai dodea de mâncare fiarelor, lipotolii potoli și îi primi cu vorbă bună. Bine ai venit, făt frumos, dar ce cauți tocmai pe aici? Căutam tinerece fără bătrânețe și viață fără de moarte, răspunse foarte frumos, privind, încremenit, la frumusețea zânei. Ah, dacă asta căutai, atunci aici este, descale că și intră în palat. Acolo mai văzu văzut, fără frumos, încă două zâne care erau surorile cele mai mari. Gros o în vase de aur și rugare să rămâne la ele, făt frumos, atât aștepta. Încetul cu încetul se deprinseră unii cu alții și trăhiră împăcați multă vreme. Se obișnui făt frumos cu fiarele cele sălbatice și fiarele se obișnuiră cu el, așa că avea voie să se plimbe prin toată pădurea numai într-o vale anume, numită Valea Plângerii, îi spusese răzânele, să nu calce niciodată. Cât au trăit și au petrecut acolo, au rămas toți tineri cam prima zi. Făt frumos s-a însoțit cu fata cea mică și a trăit veșnic, tânăr și ferice, bucurându-se de dulceața și curățenia locurilor, unde timpul parcă nici nu trecea. Într-o zi, Ieșind la vânătoare, se luă după un iepure, dă-te o săgeată, dete două și nu-l nimeri. Supărat, alergă după el și dă-te și-a treia săgeată, care nimeni dar, din nefericire, fără să bage de seamă, intrase după iepure în valea plângerii. Privi în jur și simți deodată cum la pucă un dor, un dor nesfârșit după maică-sa și după taică-su și locurile copilăriei sale, oh, se întoarse la palat cu iepurile în mână și cu intristarea în suflet și pe chip zânele îl cunoscură numai decât. Ai trecut în valea plângerii nefericitule?" îi ziseră ele speriate. Am trecut fără să vreau răspunse el și acum mă topesc din picioare de dorul părinților mei. Sunt de câteva zile cu voi și nu mă să vă părăsesc. Mă voi duce numai să mai văz odată părinții, apoi o să mă întorc la voi pentru totdeauna. Nu mă părăsi, nu mă părăsi, iubitule părinții tăi, nu mai trăiesc de sute de ani, iar tu, când te acolo, te vei pierde, spuse zâna cea mică. Dar toate rugămințile zânelor și ale calului nu puteau stinge dorul din sufletul lui. În cele din urmă calul îi zise, Dacă nu vrei să mă asculți, stăpâne, orice ți se va întâmpla va fi numai și numai din vina ta. Eu am să spun o vorbă și dacă vei primi tocmalea mea, te duc eu înapoi. Primesc, zise el, cu toate mulțumirea, spune-o. Cum vom ajunge la palatul tatălui tău să te las jos și eu să mă întorc singur? Chiar de vei voi să rămâi și numai un ceas. Așa să fie, zise el. Se pregătire de plecare, se îmbrățișară, își luară ziua bună și plecară. ajunse în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiră orașe. Pădurile se schimbaseră în câmpii și în lanuri de grâu. Întrebă pe unii și pe alții despre scorpii și locuința ei, dar oamenii îi răspunsele ca auzisele ei de la străbuni, povestindu-se de asemenea fleacuri. Cum se poate una ca asta? Mai acum două săptămâni m-am luptat cu ea, cu ea aici, Oamenii râdeau de dânsul, ca de unul ce aiurează sau visează deștept. Făt frumos, supărat, plecăm mai departe și ajunse pe pământule ghionoaiei. Fără să bage de seamă, părul îi albise, îi albise tot și crescuse o barbă albă, întrebă și acolo de ghionoaie, Oamenii nu înțelegeau despre ce vorbea moșneagul acela nebun. Nu înțelegea, fă frumos, cum să se fi schimbat lumea într-atât în câteva zile. Nu înțelegea. Portnii mai departe. Barba albă îi ajungea până la brâu și tremura acum din toate încheturile. Ajunse în sfârșit... În locurile copilării sale. Cum descăreca calul? îi spuse: Rămâi sănătos, stăpâne că eu mă întorc iute de unde am plecat. Dacă poftesc să mergi și dumneata cu mine, în calecă la loc, numai în calecă în dată și să mergem de grabă. Tu te sănătos! Crespun se făt frumos, că n-am venit până aici degeaba. Am venit să-mi văd părinții. O să mă întorc și eu în curând. Atunci calul plecă casă săgeata de iute. Făt frumos văzut palatul tatălui său, numai ruină cu burien crescute printre pietre. Ofte Și cu lacrimi în ochi căută să-și aducă aminte cât de luminate au fost cândva acele locuri. Și cum și-a petrecut copilăria prin bolțile palatului, acum dispărut. Căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, înconvoiat de șale și beteag, descoperi printe dărâmături și tronul tatălui său aruncat într-o parte. Deschise capacul de la lada tronului și un glas slăbănog și scârbafnic îi spuse... Bine, că ai venit odată, că de mai întârzi mult, mă prăpădeam și eu." Și trosc îi plesni o palmă zdravenă moartea lui, care l a așteptat de mult acolo și care se scofulcise și ea de atât așteptare. Făt frumos căzu mort pe loc și cu iuțeala vântului se și făcuse țărână. Dar pentru că nici mie nu prea-mi vine să stau prin preajmă, încălecai și eu repede pe ușa și dacă vă plăcu, dacă nu vă plăcu, vă cam spusei dumneavoastră așa.